Ma a 2019. február 19-e és a pontos időn 4 perce múlott reggel 7 óra. Ez a keyfejáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János 14 éven aluliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, amely minden nap kísérleti műsor, és minden nap utolsó adás. Derült ég alatt ébrednek, hideg van de napközben, hát ha nem is tavaszias, de minden esetre nem igazán téli hőmérséklet lesz, most nulla fok körül a hőmérséklet legyenek szírosak figyelemmel lenni, én a hegyről indultam, ott jegesek voltak az ablakok, az utak, gyalogosokra, saját magukra, autójukra legyenek szívesek figyelemmel lenni. Nemes Gábor időzavarba került a saját életét illetően, így 8 óra után nem hív. Engedje meg néhány gondolatot. Előre szeretném bocsájtani, hogy az én gondolkodásomban az elmúlt években egy tulajdonképpen már nem várt fordulat következett be. Az önténykedését is többnyire ezen a szenvegen keresztül figyelgetem. Látok-e világlátásában elmozdulás, ha igen, milyen irányba? A változás, amire utaltam egyébként, abban áll, hogy végérvényesen belekerültem azok táborába, akik azt vallják, hogy a narratíváinkon kívül nincsen semmi, nincsenek kövek alatt erejtett cédulák, melyeken egyébként meg van írva az igazság. Csak az egymással többi-kevésbé harmonizáló, vagy egymásnak többi-kevésbé ellentmondó olvasataink léteznek, melyeket ki-ki az igazságnak nevez. Ki, ki az igazságának nevez? A szélesebb körben elterjedt igazságok számra egyformán létjogosultak, de ettől érzelmi kötődésem nem szűnik meg a saját igazságom felé. Ez egy központi jelentőségű mondat, elolvasom még egyszer. A szélesebb körben elterjedt igazságok számra egyformán létjogosultak, de ettől érzelmi kötődésem nem szűnik meg a saját igazságom felé. Következzen hát az én olvasatomban az ön és a hallgatói viszonyáról. A szememben ő leginkább egy csille vonathoz hasonlatos, ami egy kötött gondolkodási pályán jár kell. Furcsa kettőség Ebből a pálya mentén elnyúló világnak avatott ismerője, jó meglátásokkal, élvezetes eszmecseréket képes folytatni erről a mikrokozmoszról. Ugyanakkor a világ többi részéhez furán viszonyul, mint egy tagadólag, nem igazán érti, nem is kívánja megérteni, a létezését kétségbe vonja, vagy legalábbis helyteleníti, a képviselőjét pedig meglehetősen bárdulatlan módon kipenderíti a saját világával. Ebben a hasonlóban maradva, az önhallgatósága az elmúlt években aligha nem szanaszét csatangolt a csillavonat vágánya mellől, ahol korábban egy kupaszban áldogáltak, hogy kimerre járhat, arról én nem szeretnék okoskodni, csak a Magam nevében beszélek. Barátaimmal vitorlás versenyekre járunk, ezen belül túra versenyek alkalmával gyakran előfordul, hogy az össze-vissza szélviszonyokat nézve felsúhajtunk, most már fújhatna az igazságos. Az igazságos az az a cél, ami csak nekünk fúj. Ha kimmosoljuk a magunkat a mondás bomó oldalán érdemes még egy kicsit elidőzni a kérdésnél. Téleg csak tréfából vágyunk, valami nekünk kedvező igazságtalanságra. Az én válaszom az, hogy nem. A szomszéd hajóján egyetlen vászonkerül annyiban, mint ami egész hajunk. Mancsafnak ki van kíván bérelve a fél olimpiai válogat, Miért lenne vétek ezek után vágyni arra, hogy fújjon az igazságos? Lefordítva a közéletünkre fejlődött az ország az elmúlt évtizedekben, önismeret szempontjából szembesült vele, hogy széles tömegek furcibálnak olyan traumákat, aminek a jóváltételére az érintett tömegek semmilyen jövőbeli igazságtalanságot nem tartanak méltánytalannak. Ha jön, már pedig jön olyan politikai erő, amelyik ezt előkaparja, meg is érkeztünk a mába. Jelen rendszerünk egyik legfontosabb eleme az igazságtétel, ami más megfogalmazásban a jövőbeli igazságtalanságok, pozitív és negatív diszkriminációk. Ígérete. Ugye miért háborodnánk föl, hogy egy hűséges barát az ország első számú pénzügyi arisztokratájával avanzsál, mikor ez éppen a szavahihetőség ékes bizonyítéka az igazságtalanság ígéretét illetően. Fújhat még nekünk is az igazságos. Ha pedig keresünk egy hatalmas egyenlő hatalomban lévő segget, amiben az órunkat beledugjuk, akkor szinte bizonyosan fog is. Ön hogyan rendezi fontossági sorrendbe azt a két kérdést, hogy dolgunknak milyeneknek kell lenniük, illetve milyenek is valójában? Mert itt esik szét valahogy az arányérzet utóbbi időben, és ön és a hallgatósága között. Önél dominál az első kérdés, Magyarul az, hogy milyennek kellene lenniük szerinte, mert itt esik szét vagy az arányézet az utóbbi időben ön és hallgatósága között önnél dominál az első kérdés, elvárásokká konvertálja, amikkel nem, nem sokat tud kezdeni, az a éppen rájön, hogy régebben valahogy egyszerű volt tükörben nézni. Egy másik megfogalmazásban is elmondom ugyanaz, ha egy változással találkozunk, ami történesen kedvezőtlen számunkra, akkor két gondolatlánc is útjára indul. Egy, hogyan tudnám visszafordítani a folyamatot, kettő, hogyan tudnék alkalmazkodni hozzá. Nem hiszek abba, hogy az ilyen helyzetekről általános bármit is lehetne mondani, ugyanakkor egy dologban biztos vagyok, a fókabébi csak azoknak fog hiányozni, akik még látta fókabébit. Ha a jövőbeni fölöslegesé válik egy fogalom, mondjuk a becsület, ami számunkra mellesleg a világ elképzelhetetlen, akkor kár ezért az ükonnakáink élhetetlen életén keseregnünk a becsület is csak azoknak fog hiányozni, akik még találkoztak velük sok derült imre. Hát, hát, hát, hát... Némileg a nesze semmi fog meg jól tipikus esetet, de meglehetősen hosszú és bőlére eresztve. Azt mondja, a szélesebb körben elterjedt igazságok számra egyformán létjogosultak, de ettől érzelmi kötődésem nem szűnik meg a saját igazságon felé, és ebben gyakorlatilag benne van az a zűrzavar, amit, hogy V. Imre egyébként száműzni akar a fejéből vagy sem, ebből az írásából egy tízes skálán nem nagyon derül ki. 061 és 0636771161. Azt szeretném önöktől megkérdezni, és gyakorlatilag nem nagyon szakadtok el, és nem nagyon szakadtam el. Ez itt most micsoda. Nem nagyon szakadok el a tegnaptól, hogy önök értik-e a tegnapi Jeruzsálemi kétoldalú találkozókat. Mi történt? A mai műsor annak a függvényében tart, akár meddig, hogy önök milyen aktivitást mutatnak. Nincs kedvem szólózni. Fél nyolckor hívom Elsimon Lászlót, őt is ebbe a körbe körbeilleszte, már, mennyire hagyja. Önöktől pedig azt kérdezem, 7 óra után 11 perccel, értike, ami tegnap Véné címen Jeruzsálemben történt? Azt is kérdezhetném, hogy értik-e azt, ami Véné címen tegnap Jeruzsálemben nem történt? 0614890999 és 0636771161. Kedves V.I.M.R., önnek erről van fogalma? Vagy bárki más, nem kell hozzá külpolitikusnak lenni. mert fogalmuk nincs, vagy nem érdekli önöket, ami persze sajnálatos, akkor azt kérdezem, hogy Jakab Péter megítélését mennyiben változtatja az a tegnap kibányászott videó, mely a kiválasztott néphez tartozó bűnözőkről beszélt és zsidózó vicceken nevetett Jakab Péter több most előkerült videófelvétel tanúsága szerint. Nálunk ugyanis a zsidózásnak vannak következménye, hiszen Száva István benyújtotta lemondását faragatlan megnyilvánulásáért. Ez Gyöngyösi Márton elnök helyettes írt a közösségi oldalára pár napja. kérdés mi lesz a sorsa az antiszemitat botrányokkal teli pártban Jakabnak, annak a Jakab Péternek, akinek a lejákobozása kapcsán az Echo televízióban némi változás állt be, és amivel kapcsolatban tegnap tengeit akasztottam önökkel, a tekintetben, hogy ez a változás mekkora és mekkorának kellett volna lennie. Akkor most már két dolgot is ajánlok V. Imrének és társainak. Egyrészt Jakab Péter megítélését, másrészt pedig, hogy mi történt, vagy mi nem történt tegnap V4 címen Jeruzsálemben. Igazán nem mondhatják, hogy nem biztosítok beszélgetési témát, Persze természetesen bármi egyébhez is hozzászólhatnak, nem fogom kikapcsolni önöket, de alapvetően ez az a két témakör, amiben szeretném, ha elgondolkodnánk, és aztán eljutnánk valahova, ki tudja hova. 061 489 0999, és 0636771161 Amíg türelmetlenül várom, hogy önök telefonáljanak, elmondom, hogy február 25-én hétfőn Gíza és Cízer napján lesz legközelebb, nagyon messziről jött ember, tehát tegnaphoz egy hétre, este fél nyolc órakor az Aquarium Club volt lokájában. Bakás Filipov önök meg én. amelyben az első fél óra eseménytelenül telik, sajnos át kell gondolnom, hogy érdemesen 8 óra után folytatnom, de hát ennyi luxust megengedhetek magamnak, figyelek, ha van mire. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Bereski, Csaba, szia! Figyelek! Hallasz? Figyelek! Nem nem nem Jaj, szia! És mi volt a kérdés, hogy a V4? Az egyik kérdés az, hogy vajon az emberek értik-e? Te tudod-e, hogy mi történt tegnap V4 címe Jeruzsálemben? A másik kérdés pedig az, hogy változik-e Jakab Péter megítélése annak kapcsán, hogy tegnap bemutattak róla egy videót. Ez volt a két kérdés. Egymástól ha... teljesen függetlenül. Hát az első, első kérdésre csak annyit uh, tudok, amennyire után olvastam tegnap, hogy utolsó pillanatban volt ez a szerencsétlen beszólása az izraeli külügyminiszternek, és az utolsó pillanatban lemondták a lengyelek a részvételt, és nyilván nagyakkor nélkül... És ha azt mondom, hogy ez nem egészen így volt, mert annak is voltak előzményei, akkor az fontos vagy fontos talán? Fontos, hát. De van nem vagy tisztában? Hát az előzménye az a honnak volt az előző beszólása. Nem? Ez pontosan így van. És az azt megelőző pedig ugye az úgynevezett lengyel holokausztörvény. Igen, igen. Miről szól e, a beszólás? Két beszólás is volt, ugye egymástól, teljesen függetlenül. Igen, még ha nem is rögtön egymás után. Um, hát figyelj, én nem tudom, tehát um, valamennyire ismerve a diplomáciát, szóval ez, ez, ezt főleg, főleg, hogyha már rendeznek egy ilyen csúcsot, hogy ezt most uh, ilyen hülyén azt mondani, hogy a Lengyelek az anyatéjét szívták úgy, ahogy vannak, tehát az összes lengyel, ugye az van magukba, az antiszemitizmust, ezt szerintem csak egy, egy hülye diplomáciai e, koklásség van. Ugye abban megegyezhetünk, so, so, so, so. abba megegyezhetünk, hogy nagy valószínűen, nagy valószínűséggel érdemes lenne Izrael Kácz, izraeli ügyvezetű külügyminiszterrel elbeszélgetni arról, hogy ő valójában ezt miért mondta, mert maga, hát a, igen, maga a mondat kérdező. nem nagyon val meggondolatlanságra. gondolatlanságra. Ebben egyezünk meg. Ilyen mondatot az ember csak úgy nem ejt el. Így van, ezt nem értem ebben az egészben, hogy mi volt ezzel a célja, Az volt a cél, megfúrja a v 4 az a sikerült. És Amit a másik eset rendetlen. pedig nagy valószínűséggel az, hogy... Hát a nagy valószínűség az, az lett a másik eset, ugye, hát most, hogy az izraeli választásokra ez mennyire kacsint ki, én ebbe azért nem mennék belem, egy a másikra, nem szeretnék Izrael szakértővé előlépni, de a másik lehetőség ugye az, hogy ez a jó Izrael kács, akit nem áll módonban ismerni, és a jó törölve az ember beszéljen minőségi jelzők nélkül, ez komolyan gondolta. Eddig is így gondolta, és most is így gondolja. Ugye nem tudjuk, nem tudjuk, hogy izraeli újságíróknak mit mondott Netanyahu, mert amikor ezt a Jeruzsálem Post lehozta, akkor azt követően a Netanyahu-nak is kellett egy kicsit korrigálnia. Erre jött az izraeli ügyvezető külügyminiszter, és szombaton még egy annál is vadabbat mondott. Igen. Hát még az is lehet, hogy ez egy szól náluk. Mert... Neked mi az üzenet ennek? Hát az, hogy... Érted-e a V4-ek érte V4 és Izrael barátkozását? Hát azt érteni vélem, de most, az, most tényleg ez szól neki fejteni. Hát már pedig érteni... ez nem lényegtelen, ugye Izrael nézőpont kérdése, hogy mennyire Európa része, ugye oda szokták uh, sorolni, de hogy a V4-ek mennyiben tartanak együtt Izraellel, lel azért az egy... Azt figyelj, uh, uh, uh, most leegyszerűsítek lehet ne de... A, azért gondolom e, érteni, mert elég sokat olvastam a francia sajtóban erről, tehát hogy van egy e, brüsszeli, e, de nem is homogén, de, de egy e, elég erős, e, Izrael ellenes hangulat Brüsszelben uh -huh. nagyon sok éve. Uh -huh. Uh -huh. És, a, és ugye a, a viselenti országok él, élén velünk, uh -huh. Ö, többek között, és, és ezt ugye ezt a migrációval van még sorossal, uh -huh. meg mindennel, uh -huh. azért ne felejtsük el, hogy először Izraelbe utálták, hogy kezdték utáni, és akkor hát össze, össze, össze, a közös érdek összehozta őket. Na most Már itt álljunk meg egy pillanatra. Itt izraelbe. ugye arról van szó, hogy Izraelt különböző kérdésekben az elmúlt időben permanensen elítélte az unió ahhoz, hogy Igen. ez valóságos legyen, ahhoz ugye az kell, hogy az összes tagország erítéje, ám jöttek a V4-ek, akik így azt van. mondták, hogy ez nem egészen így van, így e, és erre felfigyelt a Netanyahu, és azt mondta, így. hogy mi lenne, hogyha, ezt persze most a Netanyahu-tól kéne megkérdezni, de azt kérdezem tőled, ennek kapcsán, már pedig mélyebben vagyunk annál, mint az én tudásom, de jól beszélsz, a Lőmond és a New York Times tegnap mind a kettő erről írt, de azt uh -huh. kérdezem tőled, hogy ez egy értékalapú szövetség, vagy valami más. Hát elsősorban érdekalapú most, most de, de az, én, az én véleményem az, hogy hogy mondjam, hogy én egyetértek ezzel, ezzel a szövetséggel, mert, mert pont szombaton történt, szombaton történt egy olyan dolog Párizsban, hogy egy nagyon híres filozófus, Alan Finkel aki mondjuk Magyarországon a Talán a Tamás Gazi, az lett, tehát egy nagyon ismert és híres uh, lengyel, lengyel zsidószámodású francia filozófust, a nyílt utcán ezek a sárga mellényesek tulajdonképpen nagyon vadul antiszemita anti támadás érte. Tehát, uh, és ez nem, a, nem az első, csak ez most nagyon látványos volt szombaton, és ez annak a, annak a rettenetesen hülye, és így a politikának a következménye többek között, amit egyébként a baloldali kormányok csináltak Franciaországban, hogy, hogy, a, hogy a, a, a, a cionizm, tehát az új antiszemitizmus az az Izrael ellenesség. És ez, ez egy nagyon hosszú folyamat. T -t -t -t -t. De, ez me, de ez mennyiben igazolja a V4-ek és Izrael barátkozását, vagy szövetségét? Hát, eh, abszolút igazolja, mert, mert egész egyszerűen eh, eh, Brüsszel és, és a Nyugat-Európa néhány... Eh, vezető országa nagyon régóta elvtelen és, és igazából megmagyarázhatatlan kizárólag palesztin barát politikát folytat, és ez természetes, hogy ilyenkor, ilyenkor Izrael és keresi a, a, azokat a fokoszporokat, azokat a szövetségeseket az EU-n belül. Akik, akik nem ezt képviselik. Hát az lehetséges, de közben ugye ezek a komponensek, ezek Izrael államon belül végképpen nem elemek. De azt kérdezem tőled, hogy ez a ja. négy ország, a V4, azok mennyire mutatnak egységet? Ebben a kérdésben Ebben, Hát nem, nem, nem látok bele a... Se, meg a de tökéletesen belelátsz, hiszen tökéletesen tudod, hogy mi történt tegnap. Mire bizonyíték hát, a tegnap? Anélkül, hát, hogy az, az ember külpolitikai, a... nagy külpolitikai tudása rendelkezne. Hát a, a, arra bizonyíték, hogy az elsősorban érdek ö, ö, És mindaz az érdek, előre. amit te most Franciaország kapcsán mondtál, az nem megy keresztbe annak, amit mondta? Uh, hát nem megkeresztem. Akkor hadd kérdezzem meg tőled, nem ha nem. De nagyjából most ugye nem szeretnének téged Karácsony Gergely helyzetébe hozni, mintha hogy Kovács Kovás se szeretnék lenni több okból sem. De azt kérdezem tőled, hogy a V4-ek az V4-ek? Az létezik V3, V2, V1 formában? Létezik. Akkor a V4 az egy képzelt valami? Nem, az egy szövetség. Hát Értem, és a V3 az, egy, az, az ugyanolyan helyi értékű, mint a V4? Nem. Nem, mert akkor... Le, tehát, hát akkor mégse. Ö... Azt kérdezem, hogy mindenki egyért egy mindenkiért, ez ugye a három testőr vagy a V4? Azt kérdezem tőled, hogy te hallottál-e bármit az elmúlt Hát közel 168 órában már nincs szükség ennyire, hiszen csütörtökön volt ez a bizonyos találkozó uh, Moreviecki és Netanyahu között. Hallottál-e bármit Magyarország részéről az ügyben, hogy megszólalt volna ebben a polémiában? Nem, ez polémia. Nem és ha nem, nem hallottál, az minek a bizonyítéka? Hát az, hogy gondolom nem akartak ebben állásfoglalni, és... És miért nem akartak állásfoglalni? És, mert szerintem szerintem csütörtök óta míg, a még nem derült ki, hogy itt uh, a lengyelek nem jönnek el uh, és, tegnap, és tegnap És tegnap miért nem hallottunk semmit se? Azt nem tudom. És ezt téged nem foglalkoztat? Dehogy nem, hát tehát dehogy nem, azért hívtalak fel. De ezt nem hát, mondtad, ha én nem kérdezem, akkor nem mondod. Tehát hol van az a magyar kiállás, ahol azt mondjuk, hogy kiállunk lengyel testvéreinkért, és kikérjük magunknak azt, hogy őket csak úgy leantiszemitázzák, akiket egyébként azzal azon is itt kacs is időnként ne hogy ők az anyatájára együtt szívják magukba az, ah, igaz. az antiszemitizmust. Azt kérdezem hát, tőled, én? hogy most lengyel testvéreink, ha vannak ilyenek, mit gondolnak rólunk, akik ott vagyunk Izraelben, és nem szólunk semmit se arról, amilyen atrocitás őket érte? Hát egyrészt ez tegnap történt, tehát azért lehet, hogy ma megszólalnak valakik. De ez, nem amely, elég az, hogy tárgyalnak olyan felekkel, amely felekkel nem tárgyalnak a lengyelek? Ja, de nézd, nézd egyrészt, egyrészt elmaradt a csúcs. Az, hogy most tárgyalnak külön-külön, az? az? Az minek az, a bizonyítéka? Hát az, az, az semminek a bizonyítéka, csak az, ha már ott vannak című történet, tehát azért ott van egy házigazda, aki végül is így újra aki eltűnt. Aki holára sértette a V4-ek egyik, van, egyik, van, egyik van, részét. Van. Itt egyébként. Eh... Egyébként szerintem erről beszéltek most a legtöbbet és nem másról. Én ezt különböző értem. Különböző de, de, de ugye arról van szó, és ezt egyre gyakrabban lehet olvasni, nem csak különböző de? filmeknek az elej, mint ahogy tegnap is láttam már meg nem mondom melyik filmben, hogy mindennek van szabályszerűsége leszámítva a politikának. Hasonló esetben, eh, hogyha téged ilyen atrocitás ér, és te valóban nem mészel, és én elmegyek te nem azt várná tőlem, hogyha én egyébként nem tudok a legújabb fejleményekről, majd hírszerzek róla, akkor a helyszínen azt mondja, hogy. Hát borzasztóan sajnálom, de megnézem, hogy mikor indul vissza a legközelebbi gép, és visszamegyek, vagy ez teljesen életszerűtlen? Nézd, de igen ez ilyen biztos azt nem várnám tőled, hogy ott, ott, te sem menjél el, illetve rögtön hazagyere, hanem miután hazajöttél, mert ez egy utolsó pillanati történet, tehát ez nem volt rákészülés, akkor... Akkor, akkor megbeszélnénk, hogy mi volt meg hogy volt. Tehát, tehát egy ilyen, ilyenkor nem lehet azt elvárni a másik háromtól, hogy akkor ő sem megy el. Ráadásul, ha jól tudom, tegnap reggel ment el Orbán Viktor Jeruzsálembe, és ez tegnap nap volt. Ez így van, szóval, pontosan, majd... nem jó az is. Tehát, tehát, tehát az ember megérkezik Jeruzsálembe, ott szembesül ezzel a dolog hogy mi történt, hogy a lengyelek nem jönnek, akkor, akkor az biztos, hogy nem érdemes becsapni az ajtót, és hazajönni, és azt mondani, hogy menjetek a francba. Tehát azért, Figyelj, most volt Franciaország és Olaszország között egy, egy diplomáciai, uh, uh, sokkal nagyobb konfliktus ennél egyébként, amikor a, a Macron visszahívta a római francia nagykövetet múlt hét. Azt hiszem, ez is múlt héten volt. Tehát, uh, és az egy elhamarkodott lépés volt. Tehát ilyenkor, mikor, mikor egy ilyen, mikor egy ilyen uh, uh, uh, konfliktus van, akkor szerintem nyugodtan kell kezelni a helyzetet, és, és valóban elvárható, hogy valami történjen ezzel kapcsolatban, de szerintem izraeli részről az első, tehát szerintem ott kell elnézést kérni. Tehát az az első lépés, hogy ott, ott megkövetik a lengyeleket, és utána ez rendeződni fog. De ennek jelen semmi jelen nincs? Egy, egy, egyelőre egy száz se. Tehát mondom, még nem kérte 24 óra. Türelmetlen vagyok? Uh, nem, nem, én is nagyon figyelem, hogy mi lesz, mert ez azért nem, egész, nem mindegy, meg, meg, uh, meg hát uh, bizonyos dolgoknak a vallásáról val is szó, tehát, uh, tehát hogy ez hogy fog alakulni. Viszont Még ezt mondom, én egy, én egy jó, jó szövetségnek tartom ezt, de, de, de azért nem mindegy, hogy mit történik, és hátásul Lengyelország ugye a legnagyobb ország ebből a véneiből. Bárki másnál akar -e szólalni még fél nyolc előtt. 061, 48, 9, 099, 9 és 06, 36, 7, 7, Ezért eléggé nagy törököt fogtam a Bereckivel, mert ő azért az átlagnál jóval tájékozottabb, tehát azért itt most nagyon sok minden kiderült, de legalább kiderült. A kérdés az, hogy önöknek van-e bármilyen véleményük az elhangzottak alapján. 061 489 és 0636716 egy meneküli útvonalnak Fent tartom még a Jakab Péter bűnözőként beszélt a zsidókról című alfejezetet, hogy most akkor Jakab Péterről és a Jobbikról más gondolunk-e mint akkor, amikor lejákó Pétereszték és ennek kapcsán egy műsor négy szereplőjéből hármat száműztek, a negyediket pedig hát valamilyen okból meghagyták. Jó reggelt! Jó reggelt! De ezután a beszélgetés után valóban egy kicsit nehezebb. De nekem az volt, az volt a fejemben, hogy arról én legalábbis én nem tudok, hogy az egészen miért jött volna létre. hogy mi jött minisztere... volna létre? Hát, hogy a V4-ek elmennek ízre ebben. Én úgy tudom, hogy miniszterelnök, mi miniszterelnök volunk ezt a dolgot, vagy rá három. Nem nem, nem, nem, nem, ez nem így van, tehát különösen a berezki Csabával folytatott beszélgetés után azt kell, hogy mondjam, hogy akkor maradjunk a tények talaján. De még egyszer mondom, menekülő útvonalként ott van Jakab Péter. Akire bárki élne lehetőséggel. 40 másodperc van arra jelentkezzenek, és akkor belehúzódunk Elsimo László idejébe. Ha nem, akkor felhívom őt. 061-489-0999-036-371161. Nem. Először, másodszor, senki többet? v és Izrael, Jakab Péter és ami mögötte van. Utóbbihoz könnyebb hozzászólni, független attól, hogy könnyű elsügyedni benne aztán, mert a kérdések. Oké, okay. ha nem, hát Nem. Elsimó Lászlóval folytatott beszélgetés után fenntartom annak a lehetőségét, hogy folytassuk ezt a beszélgetést. Ha igénybe veszik, maradok, ha nem veszek igénybe, akkor köszönöm a mai figyelmüket. Nemes Gábor ma nem elérhető, mert repülőgépen ül. és jól momenten beszél. Nem szép dolog, 7.32-kor. Küldök neki egy esemest. Abba lesz kérdőjel, felkiáltójel, kérdőjel. Jó reggelt, lehet. Ne felejtsd el, hogy majd akarok veled utána két mondatot váltani egy jövő heti időpontról, jó? Nagyon szépen köszönöm. Uh, nincs tétje a mai beszélgetésünknek, egyszerűen csak egy pár dolgot megosztanék veled, és hallgatlak téged. Um, tegnap egy nagyon könnyed műsort szerettem volna csinálni, úgyhogy túljutok egy dolgon, ami engem zavart, és attól lefagyott az egész reggeli műsor, és aztán a könnyed műsor részhez el se jutottunk. Én viszonylag hamar hazamentem, függetlenül attól, hogy így is tovább maradtam háromnegyed óránával, mint amennyit bejelentettem. Ugye az, hogy embert mi foglalkoztat, Arról nehéz beszélni, téged ez foglalkoztat, engem más foglalkoztat. Aztán jön valaki, aki azt mondja, hogy ami téged foglalkoztat, az lényegtelen, más azt mondja, hogy ami engem foglalkoztat, lényegtelen. Én azt tanultam gyerekkoromban, és azt láttam, hogy maga az értelmiségi létforma, az a létezésünkkel kapcsolatos gondolkodás, és az, hogy éppen mivel kapcsolatos, abban könnyen lehetséges, hogy valamiben elmélyedünk, majd egyszer csak azt mondod, hogy ennél van valami sokkal fontosabb, és el is felejtem azt, amiről addig beszéltünk, és sajnálom is, hogy arra időt pazaroltunk, de nincsenek e, sarokkövek, amihez ragaszkodni kell. A tegnapi beszélgetés az arról szólt, és ez összefüggésben van itt, alapvetően ennek a közép-európai sajtó- és média alapítványnak a létrejöttével, és Varga István hihetetlen gyors lemondása. Kocsis Máté levelével, majd Gulyás Gergely megszólalásával, amire nehéz volt magyarázatot találni, bár ő egy magánbeszélgetésben vagy magán SMS-ben elmagyarázta, de azt egyrészt nem adhatom ki más másrészt, pedig ugye az nem volt egy oda-vissza beszélgetés, amennyi, ami ugye jobboldali és baloldali értékelveket valló újságírók megítélésével kapcsolatos én most nem az újságírókról beszélek, én arról beszélek, ahogy egyébként valaki a valóságot megpróbálja értelmezni, ebből a szempontból érdekes csak számomra az, hogy valaki most éppen melyik táborhoz sorolja magát, miközben nem biztos, hogyha ezt szigorúan leírnánk, akkor az összes megfelelési elvnek megfelelnének. Ugye, az történt, hogy volt egy kemény címűsor, még valamikor nagyon régen, január legelején. Ezzel kapcsolatban Jakab Péter, egy jobbikos képviselő, jóval később, közel másfél hónappal később szóvá tette azt, hogy azért, mert akkor jutott el hozzá, vagy másokból, nem tudom, nem beszéltem vele, és nem is gondoltam emiatt fölhívni, kikérte magának azt, hogy őt ö, lejákobozzák, mert annak antiszemita tartalmat tulajdonított, Uh, majd pillanatok alatt, hogy ez végighúzódott a magyar sajton, tehát átvették más orgánumok, az EHO televízió vezetése úgy döntött, hogy uh, elnézést kér, és három résztvevőjét a műsornak így szól. Az EHO TV 2019. január 1-i Kemély című vélemény című véleményműsorában vállalhatatlan kijelentések hangzottak el Jakab Péter Jobbikos országgyűlés képviselő személyével kapcsolatban, teszik ezt közé február 15-én. Azért ennek a jelentősége nálam 10-es skálán több, mint ötös. Az EHO TV ZRT elnézést kér a politikustól és a nézőktől, és a továbbiakban eltekint a műsorban eddig szereplő vendégek meghívásától, pont. Én pedig azt kérdeztem az emberektől, függetlenül attól, hogy tudták-e azt, hogy miről van szó, vagy sem, elmondtam nekik, hogy és mi a helyzet a műsorvezetővel? Belkovics Vilmos. Hm. Nehéz ügy szerintem, különbem. Ez egyetlen nem nehéz ügy. De, de, de. de. Annén mondom, hogy valami szeretném mozdatási kísérletlen, ne, mert semmi szükségem nincs rá, uh, hogy Voltam -e már olyan műsorban, amikor a, a műsorvezető tulajdonképpen abban a szituációban nem szembesült azzal, hogy, hogy mit engedett ki a kezéből? Tehát, hogy valójában... Elnézést, az a műsorvezető, aki nem veszi észre, hogy mit engedett ki a kezéből, az alkalmatlan műsorvezetésre. Az. Ezzel óvatosabb lennék. Jel. Ezzel nem lennék óvatosabb. Az a repülő, az a pilóta, aki a nehézségekre nincs felkészülve, miközben viszi a menetrendszerinti járatot Budapestből Varsóba, az nem alkalmas pilótának. Emberek vagyunk. Ó, igen, és a lónak is négy lába van. Így. Baloldali tévében tapasztaltam, mert nem egyszer, nem kétszer az, hogy valójában. Nincs baloldali tévés, és nincs jobboldali tévé. Becsület van, igazságosság van, és annak vannak különböző leíratai, amelyek ma lehetővé teszik azt, hogy olyanfajta különbségtételek történjenek, mint amit, amire most itt pecsétet akarunk nyomni. Én pedig nem nagyon hagynám, de természetesen tudomásul veszem, hogy te hagyod. Ne, én meg azt mondom. Ne, ne, ne, én, én, én csak annyit mondok, hogy szerintem nehéz ügy. Uh, és nem tudom egyébként, hogy bármiféle beest. akkor legyünk konkrétabbak. Voltam olyan televízió műsorban, ahol, ahol tudom, hogy utólag. A televízió vezetésében a műsor téma volt. És hogy lettek következményei. De nem kerül a nyilvánosságban. Neked ebben teljesen igazad van, de ez egy olyan eset, ahol három vendéget kvázi eltiltott a televízió, a negyediket, aki pedig hagyta ezt az egészet, Róla egy szót se szól. Mindez egy olyan szituációban, ahol Gulyás Gergely azt mondja, remélem, hogy a jó újságírók a jobb oldalon dolgoznak, az biztos, hogy ezen az oldalon újságírónak lenni önmagában morális fölényt jelent. Most Velkovics vilmossal, ez a morális fölény, hát hogy úgy mondjam, a kérdés persze, hogy a kivétel erősíti a szabályt, meg hát azt is szeretném megkérdezni, hogy vajon az EHO televíziónak miért a Jakab Péter tiltakozását kellett megbárnia ahhoz, hogy rájöjjön arra, hogy egy másfél hónappal ezelőtti műsor antiszemita volt. Hol lakik itt a jó érzés? Egyébként mond már meg, hogy a Jakab Péter a Jakab Péterre azt mondták, hogy én nem láttam ezt a műsorot, hogy Jákob, tehát hogy burkoltan Hát, hogy burkoltan, az enyhe kifejezés, mert azon röhögött ott a vései, az ambrózi és a megadja, hogy Auschwitz és Vonagában és ott herésztek a Jákobbal, és ezt egymás szájából vették át a szót. A Velkovis Vilmos pedig olyan ilyet tekintettel nézte őket, ahogy egyébként akkor szokott nézni, amikor nem tudja eldönteni, hogy ez most a tévének tetszik-e vagy sem, de annyi intellektusa, annyi intellektuális mersze nincs, hogy azt mondja, hogy először is nevekkel nem játszunk, Másodszor egy ilyen félrehallást nem teszünk lehetővé, de mintán nem játszunk nevekkel, a félrehallás se tud létrejönni. Én a saját műsoromban mindenkit helyre teszek, aki nevekkel játszik, és akkor is, amikor a hírtelevíziót olyan kontextusba helyezik, ami jelzős szerkezetét tekintve méltatlan. Ha valaki mély jellemzésbe kezd, az a, ahhoz a civilapálya jelenleg nem elég hosszú, de az lehetséges. De egyébként Elsimo László nevével nem viccelünk. Én tudom nyelven és ezt én is tartom. Aki okay, rendem van de itt nem ez történt. És nem először nem, nem ez történt. Annak idején a Magyar rádióban létezett olyan, hogy lehallgatás, ami műsorokra és műsorokra egyaránt állt. Ezt ma a Fidesznek a kommunikációs gépezete egy kommunista csökevénynek, lehallgatásnak és a sajtószabadság megtiprásának tartja, hogy ott tíz esetből kilencszer szakmai dolgok hangzottak el, és egyetlen egyszer fordult olyan elő. Tanúja voltam ezeknek, nemcsak a sajátomének, hanem másoknak is, ahol esetleg pártpolitikaiát akkor ugye az MSZNP létezett és más nem előfordult. Itt és most ez szóba nem jön. Van egy tévémisor, amelyre 45 napon keresztül nem jön rá a televízió vezetése, hogy az antiszemita volt mintha nem is látták volna, vagy ha látták volna őket, nem zavarta egészen addig, amíg Jakab Péter ezt meg nem írja a Facebookon, majd különböző baliberálisnak mondott orgánumok ezt meg nem szellőztetik a szélben. Hogy a büdös frászkunyhóban működik ez? De Jakab Péter miért 45 jött rá, a uh, Erről fogalmam nincs, de ebből a szempontból ez másodlagos. Az Lehetsé... Jakab Péter nem leszmerdékes, mert szerintem meg politikai haszolás is van mert a Jakab Péter, a legvéres szájúkkal aki a decemberi utolsó parlament üvényesen beül a miniszterel székébe és elkezd nyomkodni a kopjait. Ámint a Ne arra, Az, aki önmagában emiatt mérletlen arra, hogy országási képviselő legyen. Azután a 45 nappal a műsor elhangzása után olyan műsorra beszélünk, amit én nem láttam, nem hallottam. igazán is csak a napok jutott el ennek az egésznek a híre de nem tudom, hogy, hogy viselkedett a műsödert ők, és nem tudom, hogy, hogy viselkedtek a vendégek. De készséggel el, amit mondasz. 45 nappal a műsor után ez a Péter ezt csak fölébe, és miközben folyamatos leantiszemitázzák a, a kormánypárti sajtóban egyébként teljes joggal a Jobbiknak bizonyos szereplői, akik közül néhányan le is mondanak a, a parlamenti mandátumokra emiatt, és teljesen joggal mutat rá egyébként a sajtó egy része arra, hogy elfogadhatatlan az, hogy, hogy, hogy a baloldal a saját elvei féldobban összeborul most a jobbikkal a hatalom érdekében, a hatalom érdekében. Tehát Jakab Péter ez csak rájön arra, hogy, ó, egy szemitászták is, nincsen semmi politikai, vagy lezsidózták, nincsen semmi politikai használás is abban, hogy akkor most ilyen módon lő vissza. Én azt tudom neked... Bocsánat? Az egyik nem menti a másikat. Hát pontosan erről van szó. Pontosan erről milyen, szó. Tehát a... azt gondolnám, hogy, hogy De, de, de, egy de, de egy itt, Igazad van, de akkor itt talált elsője. Tehát azt tudom neked mondani, hogy Jakab Pétert azért sem hívtam fel, mert nekem nem szívem csücske. Attól függetlenül jelenleg az EHO televíziónak van valója, és Jakab Péternek pedig e tekintetben nincs. Mindazzal kapcsolatban, amit te mondtál, azzal kapcsolatban van szégelnivalója valója Jakab Péternek, de ezt a, ez a történet ettől még tiszta marad. Van egy műsor, ahol, ahol egyébként játszadoznak az ő nevével, nem arról beszélnek, mint amit te mondasz, hanem egészen másról. Megkérdezem, hogy valaki mit akar. Elnézést. Itt jelenleg egy interjú folyik, ebben nem lehet belefolyni. Viszont hallásra. Um, Úgyhogy ezt a kettőt szét kell tudni választani. Ha te, a Jakab telefonál, Péter telefonált volna, az azért lett volna jó, mert egyébként akkor egy, nem engedtem volna ide, de egy függetlenül, egy másik beszélgetés készült volna Igazad, valaci. Az, hogy nyomogatja az infantilizmus, ami pedig az ő antiszemitizmusát illeti. Nem arra, hogy az több, mint infantilizmus. Tehát, én ezt értem, a... de az nem érinti ezt a történetet, Laci. Ezt ettől én, függet. Én, én, is értem, én is értem, csak, csak azt arra akartam rámutatni. Hogy, hogy nem hiszem hogy egyszer, aki a jegyzéseket, akkor például szerebbe és akkor egyiket az. Ez is lehetséges, lehetséges, laci könnyen lehetséges, nem változtat a leállás feltéveszten. Nem láttam, nem láttam. De ezt is értem, a... ezt is értem, ezt is értem, és nem tekintem. Te nem. nem láttam a músorvezetők. Ezt nem tudom, hogy a háttérben ő kapott kapott te várnia, vagy nem. Ő én azt helyesnek tartom, mikor ekkora késéssel is, mint a televízióvezetés, elavoltak a konzekvenciákat. nincs, ahogy a mi szörkis ott nincs képtörmés. Jó, Laci, én a, következőt, én a következőt mondom neked. Egy jól működő televízióban egy ilyen műsornak másnap kell, hogy következménye legyen. Oké, nem aznap, oké, nem másnap. 48 belül. De nem azért, mert egyébként a fiala erről fog beszélni az mondnal és nem azért, hogy Jakab Péter majd egyszer valaminek okán fog erről írni a Facebookon, hanem azért, mert ez a zéro toleranciába ütközik, és egyetértünk a miniszterelnök úrral, de Filipov Gábor kifejezésével élve, másodlagos frissességű az a hal, amely 45 nap után szabadul meg attól a terhétől, amitől 48 órán belül kellene megválnia, ha már egyébként ez a teherrel került. Másodlagos frissességű a jó, oké. Okay. És ha most azt mondod nekem, hogy de Jánoskám ez a te legnagyobb problémád, akkor el tudom neked mondani azt, hogy az elmúlt időben annyi filmet és lassan annyi könyvet is kezdek olvasni, meg cikkeket, amely a politika működéséről szól, ami egész egyszerűen azt akarja nekem bebizonyítani, ami egyébként lehetséges, hogy így van, hogy a politika az egyedüli dolog a világon, amely másféle szabályokat tart maga elő, szem előtt, mint egyébként bármi más, és én hát ezt egyedül nem fogom tudni megváltoztatni, de legalább felhívom arra a figyelmet, hogy ez nincs jó. Ez az biztos, hogy az emberben, hogyha nem beszeti teljesen a, a morális érzék, akkor naponta sok-sok sok érdekes kérdés fogalmazódik már. Ez, uh... De itt úgy tűnik számomra, hogy minden a politikai mohináció következménye bizonyos célok elérése érdekében, és amikor én ezt megpróbálom feltárni, akkor rajtam nagyjából mint a gőzmozdony a tejfölös poharon úgy gázolnak át. Beleértve, hogy a hallgatóimnak az érzékenysége is. Tehát ugye ez az egész úgy került elő, hogy, hát úgy került elő, tehát abban a folyamatban illeszkedett, ami a Karácsony Gergely megnyilvánulását illette a hírtelevízióban, amivel kapcsolatban talkshow is készült, emberekkel is beszélgettem beleértve az inkriminált szemét Karácsony Gergelyt, és próbáltam megérteni azt, hogy hogyan lesz a jobbikból egy olyan tégla, amire szükség van a ház építkezésénél, vagy a ház felépítésénél, és hát inkább nem, mint megértettem, de amikor egy nagyobb közeg előtt erről a kérdésről próbáltam beszélni, először talán az életben az a közönség, amely két hetente összegyűlik az Akvárium Klub volt lokájában, úgy viselkedett, mint a politikusok, mintha nem is láttak, nem is hallottak volna semmit se, adták az ártatlant, de legalább nem sértődtek meg úgy, mint a tegnapi hallgatóim, akiknek a fejükre olvastam azt, hogy következetlenek, és hülyeséget beszélnek. Azt is értem, hogy miért következetlenek, és miért beszélnek hülyeséget, mert az elmúlt időben, mintha elbizonytalanodtak volna, tehát mint a Woody Allennek volt egy filmje, ahol egész egyszerre megszűntek a kontúrok, és minden olyan homályos lett. De én nekem az a dolgom, hogy megpróbáljam visszaállítani a kontúrokat, és ha ezt rosszul csinálom, még mindig jobb, mint hogyha hagyom homályosan. És nincsen benne politikai számítás én tudom, hogy a kérdben nincsen politikai számítás, ezzel együtt nem lehet könnyű, mert annyira tehát ugye annyira sok bennünk az előítélet, annyira sok bennünk a, a mondjuk, hogy az értékrendi determináció, hogy, hogy emiatt nagyon sok szó, képtelenek vagyunk. De, aztán, de aztán, én, aztán meg tudod mondani, hogy az értékrendi determinációnk hogyan vált egy ilyen vasbeton, megszilárdult alappá, miközben azért abban mindig kellett, hogy legyenek valamelyest flexibilis elemek annak érdekében, hogy szükség esetén változtatni tudjunk rajta, mert egyébként ha azt mondod, hogy egy házalapnak keménynek kell és biztosnak lenni, avval nem fog veled vitatkozni, tehát lehet, hogy rossz a hasonlatom, de most úgy ülnek le emberek, hogy gyakorlatilag teljesen felesle és vitatkozniuk, mert mind a ketten a maguk ő, ő, igazáról vannak meggyőződve, és legfeljebb a szóvirágoknak a színei és a formái lesznek azok, amelyek elkápráztatják a közönséget, mert egy jottányit nem hajlandók eltávolodni attól, amit egyébként képviselnek, valami számra teljesen ismeretlen okból. Sajnos ez a politika logikája, és egyébként De azt is tudod, hogy nem... Tehát, hogy azért ez az elmúlt időben lett így, tehát ez a fajta szilárdság, négy évvel ezelőtt se volt, nyolc évvel ezelőtt még kevésbé volt, és most egyre inkább úgy tűnik, és egyre inkább nézem azt, hogy nekem ebben az egészben hol a helyem. Hát a görcsösség, a sértettség és a frusztráció az ebben irányban viszi a dolgokat. És a, a ellenzik oldalra, a kormány oldalra pedig egyszerűen a siker. Tehát a, a, a, a folyamatos a folyamatos annak, hogy, hogy hogy működik a dolog. Nem, nem azt mondtam, hogy, hogy ez ennek így kell lennie, vagy hogy ez csak így lehet, de olyan van, úgy működik. És ráadásul hatékonyan működik. Azt is mondhatnám, hogy a választói visszékazolások alapján nincs szükség korrekcióra. A szavazatokban megnyilvánul visszékazolások alapján. De ez nem teszi-e a kormány oldal szükségszerűen időnként vakká? Amennyiben lehet egységről beszélni, hogy minden tulajdonképpen ez egy ilyen monolit tömb, akkor benne van ez a kockázat, fogalmazzunk így. Én ennek a kockázatnak a jelentőségére felhívnám a szíves figyelmet. Na, hát nem biztos, hogy a kell. Nem a tiédet hívom fel, egy rádióműsorban hívom fel mindazok figyelmét, a tiédet, mind aki hallgat bennünket, és természetesen a saját magamét is, saját magammal kapcsolatban is. Tehát egész egyszerűen, ugye biztos veled is előfordul az, hogy valami téged nagyon érdekel, és nagyon közel mész hozzá, és fantasztikusan lenyűgöző, de elkezdesz szédülni, és elkezdesz szépen hátrafelé lép, lépegetni annak érdekében, hogy az egészet valahogyan messzebről nézed, aztán, hogyha jobb, ha van rá lehetőséged, akkor visszamész hozzá közel, én ezt a fajta táncikálást, ami egyébként nem táncikálás, nagyon hiányolom a mai világból, mert valaki vagy nagyon távol nézi, vagy nagyon közel, az ebből adódó dolgokból nem hajlandó levonni a konzekvenciát, és én, aki folyamatosan váltogatom az optikát, engem pedig megélhetési riporternek tart. Megértem a az azonosulok is mindazval, amit mondasz. A politikai oldalról mégis csak azt tudom neked mondani, hogy, hogy, hogy mindennek megvan a maga ideje meg a helye, tehát egyszerűen egy mostani helyzetben semmi nem indokolja. Értem, De csak egy... a vicc jut az eszembe, Laci, tudod, te még ismerheted, mert vagy elég öreg, amikor a Trabant megelőzi a Moszkvicsot, és kiordít a Trabant vezetője, meg van a vicc? Nincs. Ismeri maga a trabantot? De hát a moszkvés vezetője hiába válaszolna, a trabantos már rég messze jár, aztán megelőz a trabant egy Opelt, vannak is kigordít, hogy ismeri a trabantot, de hát nem tud az illető válaszolni, mert már rég messze jár a trabant, aztán megelőz egy mercedes aztán megelőz egy ferrari és amikor uh, a Ferrari megy tovább, akkor egyszer csak meglátja a trabantost fenn a fán. És akkor megáll a Ferrari, és azt mondja neki, hogy különböző termékmegyelentéseket hallottak, és azt kérdezi, hogy drága uram, én próbálnék önnek válaszolni, de hát oda se hederít. Miért kiabált nekem arról, hogy ismerem én a trabantot? Mire a Pali Fennafán azt mondja, tudja, uram, csak azt akartam megkérdezni öntől, hogy hol van a fék. Igen, jó vicc. Tudom? Jó, tényleg. Tényleg jó. Én nem szeretném az országomat, téged, egy politikai rendszert fent látni a fán. Én remélem, hogy nem is fogod. Én ezt értem, de van bennem aggodalom. Belétve azt az aggodalmat, hogy az én aggodalmamra egyre nagyobb mértékben tesznek az emberek, feleslegesnek tartják a kérdésfeltevéseimet. Az egy másik kérdés, hogy más csatornákon visszajön az, hogy amit csinálok, az kifejezetten érdekli őket. A visszajelzésekből, a nézettségből, ugye hallgatottsági mérések itt nincsenek, az általán vezetett műsorok messze bent vannak a legjobbak között, ami engem folyamatosan meglep. Különösen, a Facebookot nézem, ahol gyakorlatilag úgy vagyok elkönyvelve, mint a legtehetségtelenebbek legtehetségtelenebbike, Na, de gondolom azért téged nem törle. Foglalkoztat, engem minden foglalkoztat, gyakorlatilag arról beszélek, amit az előbb mondtam, hol túl közel megyek, hol távol, tehát megpróbálok értelmesen gondolkodni egy olyan közegben. Figyelj, én egyszer azt vettem például észre a karácsonyügyben, hogy a hozzám közel álló mérvadó személyiségekkel se tudok beszélni, mert hogy olyan mértékben elfogultak a karácsony mellett, és annyira utálják a Fideszt, hogy felmentik a karácsonyt olyan dolgok alól, ami alól korábban nem, és rá kell jönnöm arra, hogy nekem hiába van igazam, saját magamnak kell előre mennem, mert ezek a szövetségek így nem működnek, illetőleg ezek... nem hívhatok valakit föl telefonon, úgy, hogy közben egyfajtában arra figyelmeztessem, hogy elfogult. Jó, tőle, az az igazság, hogy a... ez a fajta Elfogultság és a mondérvecséletének a védelme a mi munkánkhoz, azt is mondhatnám, hogy a mi szakmánkhoz hozzátartozik. Egyszerűen össze kell zárni. Mert itt itt nem, működik a, nem működnek egyéni stratégiák. és működik a... nézd meg az Alelnök című filmet, Weiss, a Christian Bale elképesztően jól adja elő, belét, hogy az ember belegondol, hogy élő személyekről hogy lehet Amerikában filmet csinálni, hogy mennyire követi pontosan a történelmet, azt nem tudom megítélni, egyesek szerint igen, mások szerint nem, és abban is talán a Ramsfeld oktatja ki a Dick Chainit még korábban, hogy a lojalit három dolgot mond, ami kötelező, csak tudnod kell, hogy a lojalitás is eljön egy arra a pillanatra, tehát a lojalitás is egy bizonyos pillanatban a vakságot fogja eredményezni, mert akkor is nyomulni fogom a gázt, amikor már rég a fékre kéne létre. Én, én nem azt mondtam, hogy vatnak és süketnek és némának kell lenni, én csak azt mondtam, hogy megvannak a fórumai a kritika megfogalmazásának. Más dolog valamiről beszerel beszélni őszintén, nyíltan, és más dolog egyébként kifele bizonyos dologban Tészképek lenni. Okay, Laci, de azt megvan, kérdezem, megvan az önkritika gyakorlásának és a helye, az ideje és a módja. Okay, de kérdez... ezt csak azt akartam mondani neked János, hogy ugyanakkor a tenézőid, meg hallgatóid, akik, a, akik meg uh, ismerőseid, barátaid, akiknél szembesülsz azzal, hogy hasonló módon nyilatkoznak meg, mint a politikusok, az nem kell, hogy itt tegyenek. Nem tartozik a munkájukhoz. Mindenki azzá válik, óhatatlanul, de szeretném neked elmondani, és nem e, újságíró társaim érdekében, mert nem vagyok tagja semmilyen újságíró szervezetnek. csak szeretnék számodra beszámolni arról, és ennél többet nem mondhatok, hogy 25 riport szituációban, ahol 25 ember vállalja az interjút. 25-ször jelenik meg... E, olyan sajtós, akiket egyébként a Fidesz delegál az illető személy mellé, aki lehet politikus vagy jelentős intézmény vezetője, és közli az egyébként rendelkezésre álló személlyel, hogy ő nem állhat rendelkezésére a baloldali sajtónak. Tehát én azt megértem, hogy vannak olyan jobboldali műhelyek, ahol ezt megbeszélik, de a baloldali műhelyek előbb-utóbb felakaszthatják magukat, hogyha ilyen mértékben áll rendelkezésre az, aki egyébként jeleg a passzát szelet fújja. Nem tudom, én mindenkinek a rendelkezésre állok, tehát ez a probléma, amit mondasz, én még nem találkoztam. Értem, de Laci értsd meg, hogy te nem vagy jelenleg intézményvezető, és ö, jelenleg kivételt képezel, beleértve, hogy amikor például a Tauról volt szó, akkor permanensen azt mondtad, hogy miért téged kérdezünk, miért nem a Feketét, vagy bárki másnak egyébként nem áll rendelkezésre, miközben egyfolytában azt mondtad, hogy egyfolytában ott vagy, ahol az eredmények születnek. Tehát egyszerre az fel magadra a figyelmet, és egyszerre hárítottad el a figyelmet. Addig, addig beszéltem bizonyos kérdésekről, ameddig a hatásköröm terjedt. Értem, de amikor... Meg információ volt. Oké, okay, rendben van, de abban a pillanatban, hogy átkerült a, a váltóbot annak a kezébe, aki egyébként ennek a területnek a, a tulajdonosa, ő azonnal legalábbis ezektől az orgánumoktól, amelyekről én beszélek, és amelyek alapvetően és kizárólag az ellenzégi sajtós tartoznak, elzárkóznak, hozzáférhetetlenek. Az pedig, hogy Demeter Szilárddal 64 interjú készüljön, és annyi bőrt hámozzanak le róla, amennyi bőre egyébként nincs is, azt abszurdumnak találom, csak és kizállok azért, mert ő rendelkezésre áll, mint az elsimon. Ez nincs, ez abszurdum. A Demeter Szilárd nagyjából úgy viselkedik, mint a Honti Hanna. Azaz? Hát figyelj, ahányszor elhívják szerepelni, mindig színpadra és énekel. Na hát... De, de könyörgöm, hogy az ember ad tehát én azért azt gondolnám, tehát régen volt olyan hogy két ember összeveszett, majd körbe rócsúzták az összes tévé és rádió műsort ugyanazzal a témával és egyre újabb és újabb novumok derültek ki nyakú István után szabadon, miközben semmi nem történt, csak az idő múlt visszatérve és nem engedve abból a kérdésből Velkovics Vilmosnak távoznia kell nincs, ha zéró tolerancia van a miniszterelnök úr után szabadon és egy négy szereplős műsorban három embert eltiltanak, ott nincs olyan, aki megmaradhat. Leszámítva, ha egyébként ő kifejezte műsoron belül az ellenállását. Én nem tudok erről. Elvi kérdés. Ó, Értem. Láttam, de elvi, de elvi, kérdés. elvi kérdés. Elvi kérdés. És nekem nem fog örömöt okozni. Nekem Velkov is most nem az ellenségem, nem a barátom, Mindenképpen meg fogom nézni, jó? Jó. nem, hogy nem Jó, rendben meg. van, akkor arra kérlek, hogy maradjál vonalban, elindítom a... már egy pillanatra. elindítom a híreket, és addig létszerés maradjál. Itt vagyok. Befejeztem el Simo Lászlóval a magánbeszélgetést. Azt kérdezem önöktől, van-e bárki, aki beszélgetni akar velem, vagy hazameltek. 061 48909999 és 06 -7 -7 -1 -1 -1. Két történetet vázoltam. Az egyik ugye ez a bizonyos Velkovis történet, aztán Jakab Péter, akiről kiderült, ami kiderült, ha ez egyáltalán új novum, Nyakó István után szabadon, aztán itt vannak a V4-ek, és ami mögöttük van, meg amit... A lengyelekkel történt. Felolvastam egy levelet, amit még egyszer nem fogok. Döntsék el, hogy akarnak-e velem bármit is kezdeni. Beleértve az előző közel félórás beszélgetést 061 és egy 06 Ameddig nem telefonálnak, addig elmondom, hogy holnap nem lesz élő lebonyolításoműsor. Terveim szerint jövő héten hétfőn sem lesz. Könnyen lehetséges, hogy szerdán sem lesz. Hétfőn biztos, hogy nem lesz, a szerda, az még kétséges. A keddi az fél kilencig tart. És miután a jövő héten elkezdődik a március, itt most álljunk meg. A jövő héten hétfőn, tehát 25-én hétfőn este nagyon messziről jött ember lesz, az akváriumklub volt lokáljában tehát addig annyit, hogy holnap nem lesz élő lebonyolítás, oké fejön, csi, és jövő héten hétfőn sem. Azon a hétfőn, amikor este fél nyolcskor nagyon messzire jött ember lesz, hogy szerdán 27-én lesz a műsor, élő vagy sem, még nem tudom. 061 489 099 -9 és 371161 először. Jöreget! Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner! Ja, Izraelhez szeretnék, a, meg a v amennyit nem vagyok külpolitikai szakértő értelemszerűen, csak viszonylag rendszeresen járok Izraelbe. És tehát a ugye a mi kormányunk és a miniszterelnökünk az elsősorban Netanyahu-hoz dörgölőzik, aki Hát jelen pillanatban nem, nem tartozik az Európában frankonnak ítélt politikusok közé. Tehát egy sorban van mondjuk az Erdogannal, meg a Putinnal, meg az összes ilyen közép-ázsiai diktátorocskával. És hát akikkel én találkozom Izraelben, azok azt várják, hogy a Netanyahu az előbb-utóbb börtönbe megy a korrupciós ügyei miatt. Tehát itt van egy olyan találkozási pont, ami a magyar kormány. Uh, és az ilyen fajta politikusok között az utóbbi időben rendszeresen. Ebben szentál. lehet, hogy igazad van, de egészen addig, amíg ez nem következik be, addig mégis egy központi jelentőségű államnak a miniszterelnöke. Ráadásul nem csak gazdasági ügyekben partner, hanem ami a, hat, a hazai uh, antiszemitizmussal kapcsolatos jelenségeket illeti, abban is egy olyan megértő partnere, uh, Orbán Viktornak, hogy azzal olyan fejfájást okoz a mazsihisztnek, amit nincs az az algopirin önök termékmegjelentős hallott, ami elmúlasztott. Nekik meg másokból vannak ilyen szempontjaig, és egyszer csak látunk olyat a politikában, amit a magánéletben nem nagyon szoktunk tapasztalni. Hát akkor ezt, ezzel azt csináljuk, amit általában csinálunk, hogy elkönyveljük, hogy a politika ilyen szar, pedig nem kéne ilyennek lennie, de olyan embereket választunk oda, akik ezt így működnek. Jó, csak ennek a moralitásra, egy ország moralitásának, moralitására hihetetlen hatása van, miközben egy országnak nincsen moralitása, de az, hogy egyébként hirtelen Izrael viselkedése okán a kormánypártok alappal, vagy nem alappal azt mondják, hogy de hát, hogyha Izrael sem tiltakozik azon események kapcsán, amivel események kapcsán itthon hőbörögnek a zsidók akkor mit akarnak, annak már van morális következménye, miközben Igen. ezt egyébként nem egy egyes személyek megnyilvánulásától, hanem a saját jó érzésünktől tesszük függővé, miközben azért mindig szeretjük azt, hogyha a jása Helyfesz azt mondja, hogy jól hegedülsz, mert a Jássá helyfetsz egy híres hegedűs. Igen, de hát a, a saját meggyőződésünk az ki is mondatja velünk, hogy ez így nem frankó, viszont a politikai meggyőződés meg ezt felülírhatja, mint érintőlegesen hallhattuk az előbbi interjúban is a másik, a megjegyzés, meg ez a V4, tehát szerintem Lengyelország nincs egy V3 meg V2, tehát ez, a, ez az egész izé, amit V4-nek hívunk, ez Lengyelország nélkül pont egy kalap szamóca. Tehát az, hogy összeáll Csehország, Szlovákia meg Magyarország, az egy ilyen zakson story Tehát a, a V4-eknek súlyt a lengyel részvétel ad. És ez akkor mi van. úgy... Hát nem tudom, tehát most ez csak egy ilyen... Vajon, a, vajon Lengyelország, Lengyelország felfogja a másik három országnak, hogy mit tett? És ha nem hát fogja felrúni, akkor ez mennyiben befolyásolja a v 4 további tevékenységét. Ez a V4 szerint ez önmagában is egy ilyen ízé, tehát ennek sok tartalma, sok tartalma nincsen azon kívül, hogy egyes nem mainstream politikusok, európai nem mainstream politikusok, összeállnak és próbálnak valamiféle ellensúlyt képezni a, a nyugat-európai... Hát de miután uh, az Uniónak van egy szavazási rendje, ez az együttműködésük nem hatékonytalan. Hát mert hol így szavaznak, hol így szavaznak. Tehát de megbontják a, a, vele azt a rendet, amikor volt? Megbonthatják, de általában nem bontják meg, mert hol így, hol úgy szavaznak a saját érdekeiknek megfelelően. Tehát, ezt sem követtem igazából, csak azt tudom, hogy amikor olyan kényes kérdések vannak, akkor nem feltétlenül van olyan, hogy a V4-ek együtt szavaznak egyöntetűen. Um, na mindegy, nem, nem szeretnék ebben belemenni a, a kellő tárgyi ismeret hiány, csak azt, azt a véleményt szeretném elmondani, hogy Rengyelország nélkül a V4 az egy lufi. Még annál is uh, nagyobb lufi, mint ami egyáltalán ez a V4 izé. Köszönöm szépen. 06148 és 06 Ugye, amikor Jaka Péter e személye hirtelen delikátá vált, mert lejákobozták, és előszedték azt a videót, ahol egyébként, mert több videót is hirtelen találtak, ahol Pörzse Sándor mögött mosolygott egy zsidó viccen, és egyébként mást is eltűrt Pörzse Sándortól, akkor óhatatlanul eszembe jutott, hogy önök hogyan viszonyultak ahhoz a Szabadfogás című műsorhoz, amelyet Kálmán Olga részvételével, az előző Hírtévében, dévény István vezetésével, hát ragyugóan megtűrték benne Pörzse Sándort, aki mint egy házi cica doromb volt ott, és már közel sem volt az az antiszemita illetőségű valaki, akit korábban meg. Gyégeztek. És akkor eljutottunk megint a dolgok relativizálásához, és ahhoz, hogy ez kinek hogyan smakkol. 061-489-0999 és 063677-1161. kilenc van. Jó reggelt kívánok. Elcsinmondásról a beszélgetéshez kapcsolatban. Tehát, hogy a visszaigazolással azért óvatosan kéne, mert olyan feltételeket kell teremteni, hogy a visszaigazolás legyen, és aztán én nem mondom, hogy ez nem kell teljesítmény, csak, csak egy kicsit deformálva van ez a okay, visszaigazolás. Akkor, akkor vajon és nagyon nehéz összésserevenni, okay, aki van, benne van, van. Van visszaigazolás a Fideszniek jelleg arra, amit csinál, vagy nincs az ő megítélése szerint? Való? Kérdeztem valamit. Azt kérdeztem, ja, igen, nem, csak hogy... bocsánat, itt a lágyó, ö... hogy még egyszer bocsánat, mert nem hallottam. Van visszaigazolás, vagy sincs? Egy deformált visszaigazolás van. Van visszaig... az Mit nevezünk deformált visszaigazolásnak, uram? Ami nem felel meg a valóságnak. Nem, ami az ön igazságérzetét kikezdi. Hol van itt a valóságnak? Lehet. Hát akkor meg a kettő nem ugyanaz. ne tévesszék össze az én műsoromban a szezont a fazonnal, vagy tévesszék össze, de nem marad büntetlenül. És ettől még nem leszek fideses. Vagy fideszes leszek, hát ha önök azt akarják, mert így tudnak csak el lehetetleníteni, akkor lássanak bennem bármit, a patás ördögöt, hát, amit akarnak lefel, ha leveszem az oknit, akkor meggyőzöm önöket, de arra meg nem kíváncsiak. 061 és 06 Itt van ez a Belkovics, itt van az egész tegnapi műsor. Itt van a karácsony, itt van a Jobbik. Itt van ez az egész szituáció, hozzátéve, vagy először mondta azt Elsimo amit eddig én mondtam. Ő beszélt irritált helyzetről, holott korábban én beszéltem. Nem vagyok hatékonytalan. 061489, 0999 és 0636771161 először. Én egész egyszerűen csak azt nem akarom, hogy itt nyújjunk, mint a réttest, a nincs értelme. Amit akartam, azt elmondtam, beleértve, hogy kérdések formájában az összes választ nem biztos, hogy tudom prezentálni. Ahhoz önök is kellenek a beszélgetésekkel. Ha nem telefonálnak, ennyi.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 Ezen a héten holnap nem lesz élő lebonyolításuk egy is a jövő héten. Hétfőn, azon a hétfőn, ez 25-e, amikor nagyon messzire jött ember lesz az Akvárium Klub volt lokájában. Ez tehát 25-e, hétfő, Géze és Cizár napi este, fél nyolckor, Bakáccsal, Filipovval, Önökkel és velem. 8 óra 19 perc van 061-489-0999. És 0636771161. Senki többet? Még egy kis rásegítés. Csak azt nem mondják azt, hogy arra utazom, hogy hamarabb el. CR Spot az az 1 és a CR Spot 2 az, a, az ennek a szignálja, Laci? Ja, ja, ja és mind a kettőt kell leadni utána? Tehát ugyanaz kell leadni? Jaj, ja, ja oké, okay, jaj, jaj, jaj. Ja. Volt már ilyen periódus a Kejfei Jancsi életében, és ha nem lenne, vagy nem lett volna, akkor sem vagyok minimálisan se esve. Én ott vagyok az árbóckosárban, ráadásul az idő után én lassan, hát ezt nem mondom, hogy nem tudok megsértődni, mert meg tudok sértődni, de abban ne bízzanak, hogy a műsoromat a sértettség vezérli. Ahhoz ennél többre volna szükség, vagy arra nincs is már nagyon remény, sajnos pedig milyen szép periódus volt. 185. Minden nap kísérletű műsor, minden nap utolsó adás. Amit ma elmondhat... Kívánok. Hát egy érdekes kép, amit a Wagner úr mondott, hogy egy színes lufi a v 4 hát, hát az egy érdekes, hogy oda megy egy tűvel, vagy a külügyminiszter, és ez kipukkatszott a színes lufit. Ő nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy Lengyelország nélkül az. Azt írja a lábadozó kígyó. Ugye elmondtam már, a, csak hogy valami hangulat legyen itt a műsor végén, mert látható de nem akarnak már beszélgetni velem. Korhatár meg volt a Jobbikkal barátkozó ballibantak mikrofon állva ennyaként, vagy balliboldal elég, hogy kicsit húzod a száját, lehet Velkovics is húzta, az nem zavar, hogy gyöngyösi, vagy skinheadrói mosdató tévében dolgozol, jól fizet az ATV két Jobbik mosdató műsor között, te vagy a bokréta, vagy a díjzsidó a náci kamcsi összefogásban. Illi a lábadozó kígyó, azért, hogy valakit így hívjanak, hogy lábadozó kígyó, az nem tudom, mikor van a napja. Fantasztikus alkalmakat mulasztanak el akkor, amikor én nem csapok le senkire se. Csak arra, aki hülyeséget beszél. Ha valaki gondolkodik hangosan, teszem hozzá 45, de nem kényszer a disznótor. Hallgassák a klub amelyben az Örkény István volt kapcsán az alábbi reklám hangzik el. Itt nem csak arató András képei láthatók, itt nem csak lehet. Adakozni a Klub Rádió számára, de könyvek is vannak. Nem érdekes? Tehát egy könyvesbolt, amelyet először onnan lehet megismerni, hogy ott ara képei vannak, másodszor, hogy lehet támogatni a klubrádiót. harmadszor pedig utolsó sorban vannak könyvek: döröpont, kukac, gmail.com. Elnézést, hogy itt élcelődtem és reszeltem a nyelvemet. Öt. Tudják, az Örkény István könyvesbolt épp olyan érzékenységet mutat, mint a hallgatóság, amely része, hogy az Örkény István könyvesboltot nem zavari ez a reklám. Tehát én azt gondolom, hogy van egy könyvesbolt, ahol alapvetően vannak könyvek. Másosorban néha lehet látni Arato András képeit, mellesleg lehet támogatni a klubrádiót őszintén remélem, hogy a lánk nem válik Örkény István könyves volt. Rossz indulat voltam? Régen még voltak emberek, akik ilyen miatt felhívtak telefonon. Csak úgy a kínosság kedvére úgy döntöttem, hogy 8 óra 31-ig maradok, mert az 12, tehát most 6 percig vagy csöndben maradunk, vagy lesz valami. Zene már nincs. Feszegetem a határaimat. <kül> Régen még a lába is reagáltak, Istenem, derék volt. Jó reggelt! Jó reggelt. kérdezett valamit, azt kérdezte, hogy jó szindulatú voltam. Mm. A ragozásában nem volt, hanem az maradt. Uh -huh. nájunk egy felmérést. Örkény könyves könyvesbolt. Ha önök lennének az Örkény István könyvesbolt, akkor önök egy ilyen reklámot kikérnének a maguknak, vagy sem. Örkény István könyvesbolt, ahol Arató, András képein kívül, azon kívül, hogy ott lehet a klubrádiót támogatni, könyvek is vannak. Ez jó reklám az Örkény István könyvesboltnak, csak úgy kíváncsi vagyok. Pozitív, negatív, tíz telefont várok. egy 6 és 4 De arra is szavazhatnak, hogy rossz indulatú vagyok-e vagy sem. Rossz indulatú, nem rossz indulatú. Jó reggelt! Jó reggelt, Milner László. Kikérném magamnak természetesen. Nekem is feltűnt egy. Oké, okay, köszönöm. Jó reggelt! Oh, jó reggelt! Örkény. Uh, könyvésból nyilván ez egy poén, egy őrkény... 061 egy és 0636771161. jó reggelt. Hallo? Negatív. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Abszolút negatív reklám. Köszönöm. Nulla egy Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. nem rossz indulatú, és ez negatív. Jó reggelt. Jó reggelt, negatív, és nem rossz indulatú. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, én is kikérném. Köszönöm. Én is. Előbb MPK-nak sikerült teljesen összezavarodnia, tehát leadott két teljesen ellentétes szavazatot, de ő neki odaírta, hogy neki tetszik ez a reklám. Negy telefon NNBK, belezavarodott a saját telefonjába. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Negatív reklám, is nem is volt egy általános szüntve. Köszönöm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vannak hallgatók. Jó reggelt! Jó reggelt! Nekem sz szkeptikus, de tetszik. Oké. Okay. Még két telefon. Jó reggelt! Jó reggelt! Mond valamit? Uh -huh. Köszönt! Végül is! kizadnak Ki még két telefont? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon negatív! Köszönöm! Még egy telefon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Jó reggelt! Jó reggelt! Kikérném magamnak! Oké. Okay. 8-2. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha fordított lenne volna az arány, nyilvánvalóan én akkor is ugyanazt gondolnám, de elgondolkodnék azon, hogy miért ennyire más az, ahogy önök látják. És ugyanez volt tegnap is. Tökéletesen tudtam, hogy van. lehetséges, hogy önökre borítottam tegnap ezt az egészet, és rosszul csináltam, rossz pedagógus voltam. De nekem nem az a dolgom, hogy jó pedagógus legyek. És azt is szeretném önöknek elmondani, hogy nem lehet mindig szavazni. Befejeződött, de szívesen veszem, a mond valamit. Bocsánatot kérek. Ne nem volna. De miért? Mit mondott volna? Azt mondtam volna, hogy nem rossz indulatú, csak a tolerancia küszöbje egyre alacsonyabb. De miért? Én nagyon nagy baj, ezt olyan ember mondja, aki szereti magát. De mi a baj a tolerancia szinten? Ö, nagyon türelmetlen. Nagyon Mindig gyors... is türelmetlen voltam. Higgy el, ha nem leszek türel... ha türelmes leszek, annyi rózsá nem tud teremni, tehát sokkal türelmesebb vagyok, mint voltam. De nem is viselem jól. Hogy ne lennék türelmetlen? Hagyja a dagatruhát másra, engem vigyen a padlásra, jó, lehet, hogy nem pontos az ítézet. tolerancia és a türelmetlenség egyébként nem ugyanaz, és ha visszaemlékeznek arra, 2001-ben egy évek között a türelmetlenségem kapcsán kaptam tolerancia díjat. Ludasi Mária meg is indokolta. Nem lehet mindenben szavazást elrendelni. Kösz tekintettel arra, hogy a szavazatok mögött nincsenek indoklások. Ott van az önök véleménye, de néha az ember ennél kifejtőbbre gondolja. Beleértve, hogy volt egy telefonáló, aki meg csak kifejtőre akarta fogni akkor, amikor szavazni kell. Egy olyan periódusban vagyunk, amikor, amikor rengeteg csacskoságot lehet mondani, de van miről beszélni. Nem beszélném önöket le arról, hogy beszélgessünk. Ha türelmetlen vagyok, vagy sokszor úgy tűnik, hogy bárdolatlan az csak is kizárólag annak szól, hogy a hülyeséget és a mellébeszélést azt nem tűröm. És hát az a helyzet, hogy ebben a műsorban ezt a kettőt én döntöm el. Mindig is így volt, mindig is így lesz. Jó reggat! Jó Ha megengedem, megpróbálom kifejteni, mint az nem tudtam valóban szavazás után. Nem, köszönöm szépen, nem szeretném majd kifejteni. 52. lett a civil, épp hogy kiszorult az első 50-ből. Nekem ezek fantasztikus dolgok. Ugye én mindig rettegtem a hallgatottság és a nézettségtől, mert mindig valamiféle olyan nyomást éreztem, hogy nekem valami meg, valaminek meg kell felelnem, már pedig hát ezzel a tévéműsorral senkinek nem akarok megfelelni. Beleért vagy, olyan szabad vagyok benne, mint a madár, és a közben vannak egészen más mondandójú műsorok, akkor még azt is megengedhetem magamnak, hogy azok között elhelyezzem a sajátomat. beleértve vagy lábatlan kigyomít gondol. Most már maradok 8 óra 40-ig. Mindig húzom az időt. Ami mögött egyébként egyetlen dolog van, hogy kurvára szeretem ezt a műsort. Meg azt a lehetőséget, ami benne van. 91 1 mert itt MPK küldött egy e-mailt. Kicsit félreérthető volt, most nem fogom visszajátszani. Akkor 9 1, nem 8 2. Ne felejtsék, jövő hétfőn 25-én nagyon messziről jött ember az Aquarium klub volt lokájában. Bakás Filipov önök meg én. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Lemaradtam valamiről, mert nem hallottam, hogy az mtk tól bocsánatot kért volna. Ki? Ön. Az MTK-tól? De reordította a fejét, miközben ő nem azt mondta, amit ön hallott. Csak ennyit visz hall. Mi, mi volt az MTK-val? NPK, nem MTK. Értem, de őt azt sem hogy én az NPK helyett MTK-t értek. Miért kéne nekem elnézést kérnem? Nem kell önöknek velem küzdeniük. Én se küzdök önökkel. Én nem vagyok a Fidesz. Én nem háborúban élem az életemet. Van rá hajlamom. Most a honpola hosszan el tudnám mondani, de én jobban bírom a békét, mint a Fidesz. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én MTK-t mondtam, és azt most lehiggadva egy kicsit elmondom, hogy a, azt mondta a hölgy, hogy ön nem rosszindulatú, de valószínűleg az ön később jutott el a rádióba az ön füléhez ezért zöldötte le a fejét. Mi az, hogy MTK? MTK! De az MPK írt nekem, és ő nem kért semmilyen elnézéskérést. Ön fel... De viszont én szeretném, ha bocsánatot kérne tőle, mert az én fülem hallatára mondott neki olyat, amit ő, amire ő nem szolgált rá. Hát akkor most pártában marad. Hát nem ez lesz az egyetlen problémám, azt gondolom. Akkor összepárosíthatja őket. 105. Petröm. Ez a Jakab Péter történet, a Velkovics filmos félre történet fantasztikus beszélgetésekre adott volna módot beleértve a Karácsony gergely kapcsolatos történések is. Ezeket valamiért önök kihagyták, de azon kívül, hogy én megteremtettem a lehetőséget, meg néha beszéltem róla, a hozzátéve, hogy karácsony Gergely -el az elkövetkezendő hetekben, ez nyilvánvalóan nem téma, hiszen még értem neki a múlt pénteken, hogy ott lezártam ma magam részről ezt a fejezetet. Jó reggelt! Öreget. Sajnos lemaradtam a beszélgetésekről, meg lehet hol interneten honlap. ismétlése lesz-e. Honlap. Valamikor hajnak hajnal van ismétlés, azt nem ajánlanám, de van itt egy honlap, ahol a Civil Rádióban a Kejférencsének a helyén nyoma gmail.com után számot a érdeklődés nem mutatkozott. Egyetlen téma iránt sem, és más témában se telefonáltak, miközben ezt egyébként nem zártam ki. Elköszönök önöktől. Az a végtelen szabadság, amit egyébként számomra a média lehetővé tett, mondjuk a civil apája nem nagyon van ott, egyébként is annyira lerövidült az idő, hogy az ember hamarabb álljon fel, de egy rádium is, csak azért nem tart, hogy szóljon. Tehát ez nem a rétestészt, van egy kívánatos hosszúság, és akkor addig kell ezt nyújtani. Úgyhogy 8 óra 40-kor elköszönök önöktől. pont, gmail.com. Holnap nem lesz időlebonyolításuk, egy fejlencsé jövő héten hétfőn sem, hogy szerdán lesz, az még nem tudom, az 27 -e, és 25-én hétfőn este Géza és Cízer napján nagyon messziről jöttem ember lesz az Aquarium Klub volt lakájában. Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem. Jó reggelt. Laci, te jössz.